Serie, buon ascolto da Rossa. Dunque, abbiamo, parliamo di acqua pubblica, della lotta per l'acqua pubblica e di dissesto idrogeologico. La parola a Paolo. È emersa la notizia: per cui Acea. ha presentato una sorta di istanza di domanda eh, per eh, far fondere due società, quella che gestisce l'acqua a Roma e a Frosinone quella che gestisce a Frosinone e appunto la domanda era perché è un'operazione pericolosa e da contrastare con forza Sì, intanto la prima stranezza che ci ha messo in allarme come coordinamento romano acqua pubblica è che questa notizia noi l'abbiamo appresa di straforo, quindi non c'è stata una comunicazione ufficiale. caduta la la comunicazione e la, la questione è che appunto come stava dicendo Simona la notizia non è emersa perché chi di dovere eh, l'ha comunicata l'ha resa, resa pubblica ma ci è arrivata per così dire attraverso una soffiata Facciamo sì, una... direi di fare una breve pausa sì. e riproviamo a collegarci sì. Allora, il tentativo non è riuscito, quindi Paolo riprende a parlare dell'argomento e vi rimandiamo alla successiva eh, telefonata. Sì, riprendiamo, ci scusiamo appunto che non siamo riusciti a riprendere il collegamento telefonico, risentiremo sicuramente Simona. Eh, prossimamente eh, la questione appunto a cui stava accennando anche lei era il fatto che non eh, non è stata data notizia dalle istituzioni preposte a appunto a comunicare a rendere pubblica questo fatto che Acea vuole fondere oh. queste due aziende e questo è il primo fatto grave perché eh, si deve denunciare il fatto che questa eh, questo documento è firmato e ha una data del 23 dicembre e noi siamo venuti a conoscenza eh, solo qualche giorno fa e la cosa eh, decisamente ancora più grave è il fatto che si danno 30 giorni altrimenti eh, la eh, domanda risulta approvata per silenzio assenso il che vuol dire che fra poco se non ci sarà una proroga eh, sarà appunto data eh, e si realizzerà questa fusione tra Eh, tra aziende e il problema è che dovrebbe eh, discuterne e eventualmente approvarla ma anche no, noi speriamo la conferenza dei sindaci eh, che raggruppa appunto tutti i sindaci tutti i comuni eh, del lato 2 che mh, ricalca appunto la, la provincia di Roma eh, perché eh, Acea che gestisce a Roma incorporerebbe eh, la sua sorella che è sempre Acea e che gestisce eh, appunto come dicevamo in provincia di Frosinone E quindi questa fusione per incorporazione dovrebbe ehm, prevedere un passaggio nella conferenza dei sindaci. Soltanto che questi sindaci non sono stati, eh, almeno fino all'altro ieri, eh, fino a venerdì ancora informati di nulla. E questo è un primo fatto grave. Ma perché l'operazione in sé è in grave? Perché come più volte abbiamo provato a raccontare a questa radio... c'è un progetto eh, di Acea eh, che è quello appunto di diventare il soggetto gestore del eh, dell'Italia centrale e l'espandersi a tutto il il Lazio eh, diciamo um, sarebbe un primo passo verso appunto l'estensione eh, su tutto il su tutta l'Italia centrale e quindi su soprattutto su lato sul lato tirrenico visto che appunto già ha partecipazioni nelle aziende toscane e nelle in quelle umbre e un piede anche in campagna quindi espandersi nel Lazio e diventare gestore unico nel Lazio eh, le garantirebbe appunto tutta questa grande operazione e, mh, e quindi l'unione la fusione tra Roma e Frosinone è un primo piccolo passettino eh, in, questa, in questa direzione. A questo va aggiunto che eh, Acea stessa, ha, ha, ed è una notizia che è emersa sui giornali durante le, le festività, eh, ha offerto oh, 20 milioni di euro per acquistare eh, le azioni eh, della parte privata di Acqua Latina. che è l'azienda che gestisce appunto in provincia di, eh, di Latina. Da notare che eh, c'è un, una strategia una, eh, imprenditoriale eh, non da poco, perché il partner privato di Acqua Latina è Veolia, che è una multinazionale francese, e uno dei partner privati di Acea, è eh, Suez, oltre ovviamente al noto Caltagirone Suez che è l'altra grande multinazionale francese, quindi c'è uno scontro in atto di fatto per l'accaparramento dell'acqua in, in Italia Beh, quello che ha risposto Veolia è che 20 milioni sono troppo pochi e quindi se ne riparlerà quando torneranno, quando Acea tornerà con la valigia eh, più, piena, più piena di soldi. Questo appunto descrive un disegno che è quello di Acea di accavarrarsi la gestione in tutto il Lazio. Se ci mettiamo anche notizie, dichiarazioni dello stesso Zingaretti che ha rilasciato nei mesi scorsi, visto che a Viterbo invece c'è una situazione in cui l'azienda, la Talete... è un'azienda diciamo abbastanza disastrata dal punto di vista economico e finanziario, sull'orlo del fallimento e più volte si è detto che l'unica che potrebbe andare in soccorso se, sarebbe Acea beh ecco che già eh, in quattro province del Lazio eh, su cinque il protagonista la protagonista diventerebbe l'azienda eh, ex municipalizzata del comune di Roma eh, e questo appunto eh, ci fa preoccupare perché come sappiamo Acea è un'azienda Quotata in borsa che ragiona in maniera eh, assolutamente di con stampo, stampo privatistico, i distacchi che avvengono anche nella nostra città sono una testimonianza e quindi questo scenario si deve eh, assolutamente scongiurare e quindi lo faremo anche in collaborazione e in condivisione con eh, eh, i, i comitati che si trovano anche nel, nel resto della, della regione. A tutto va aggiunto il, il fatto che il Lazio eh, non più tardi del marzo 2014 aveva approvato una legge regionale, l'unica legge regionale approvata in Italia eh, che andava nella direzione dei referendum, quindi verso una gestione pubblica eh, dell'acqua. Purtroppo quella legge rimane inattuata perché appunto si dovevano ridisegnare gli ambiti, cioè quindi i territori, le porzioni di territorio all'interno del quale individuare i gestori, ridare potere agli enti locali di decidere sul futuro della gestione dell'acqua, beh tutta questa parte qui di fatto è rimasta eh, incompiuta E quindi noi diciamo che c'è una complicità da parte dell'amministrazione regionale nel lasciare il campo libero a uh, soggetti come, come, come Acea. quindi diciamo come sappiamo eh, come si dice spesso in politica quando si crea un vuoto c'è qualcuno che lo riempie e in, in genere diciamo non lo si riempie nei migliore dei modi anche in questo caso un, un vuoto lasciato eh, colpevolmente dalla regione ACEA lo sta riempendo a modo suo quindi eh, avanzando in questo eh, percorso di eh, privatizzazione della gestione dell'acqua in Italia ecco quindi eh, noi abbiamo chiesto ovviamente la convocazione immediata della conferenza dei sindaci che tutti i comuni siano ehm... Siano informati che se ne possa discutere, che quindi le comunità legali se ne possano discutere e quindi contestiamo anche il fatto, visto che a Roma c'è una gestione commissariale che dovrebbe diciamo, prevedere solo l'ordinaria amministrazione, contestiamo che il rappresentante di questa gestione commissariale possa votare un'operazione di questo tipo che consegnerebbe appunto l'acqua del Lazio di fatto nelle mani di Acea. Ci riaggiorneremo nei prossimi giorni perché appunto sicuramente daremo battaglia per evitare scongiurare questo, questo scenario. Madre noi! Y las veces que te has visto llorando, a Jesucristo la para que me fuera cambiando, porque los caminos que estaba yendo a Dios no le estaban agradando. Escuchando tus oraciones, mis actitudes se convirtieron en canciones, para traer conciencia a muchas poblaciones, sé lo que vivir en callejones, en callejones. Comerme un de pan que fue tirado cerca de unos drones Llover y derrubarse mi casita de cartones A veces utilizar de almohada mis pantalones de gamisiones Estoy muy bien Buenas notas en sus clases Aprendan a decir lindas frases Sean instrumento del señor Porque para eso que uno nace Querida socia, pase lo que pase Tu hijo estará en pie de guerra Y aunque las cosas se vean feas Tomaré la tarea de triunfar en esta vida Que es lo que los envidiosos más desean en su corazón se crea un ciclo vicioso Piensa que hay gran poderoso Me hace sentir gozo Cuando a su corrupción yo destrozo Cuando su corrupción yo destrozo Ah Y después entonces tiene que sentirse una madre Viendo en una tarde que se llevan a su hijo preso Y ya no puede acercársele para darle un beso Le pide adiós y rezo Me cuido a mi familia, mis fanáticos Los lunáticos que hacen lo imposible De salir de situaciones horribles Porque se encuentran en necesidad de trabajo Así se encuentran miles La mayoría varoniles Mira que nosotros los seres humanos no somos tan comprensibles Este mundo sigue terrible Yo creo que esto no puede pararse Sì, allora torniamo in diretta e appunto come preannunciato volevamo fare un po' il punto della situazione a seguito dell'assemblea che c'è stata ieri a Termoli della campagna contro la devastazione e il saccheggio ambientale. Siamo in collegamento con Augusto De Santis che appunto sta seguendo la campagna per il coordinamento Nombrina ma anche insomma per il forum dell'acqua. Appunto mh, ci interessa un po', diciamo. Mh, collegata alle questioni acqua che trattiamo in questa in questa trasmissione perché, perché appunto uno degli argomenti che si è discusso ieri era eh, la costruzione, la promozione di un referendum per così dire Trivelle zero eh, però da eh, fare costruire insieme ad altri ad altri temi a una campagna referendaria più ampia definita appunto referendum dei referendum sociali tra cui anche ci sarà uno eh, molto probabilmente contro le privatizzazioni e quindi anche di nuovo contro la privatizzazione dell'acqua però vorremmo che Augusto ci raccontasse un po' eh, qual era il clima, la partecipazione e poi appunto su questa questione del, del referendum ma anche sulla campagna più in generale come si pensa di procedere beh il clima era molto freddo perché era, eravamo ne, fra le nevicate eh, e, e questo purtroppo eh, qualche eh, problema di partecipazione l'ha dato mh, perché gli amici dei, della Campania anche dall'Abruzzo e dalla Basilicata hanno avuto alcuni non sono potuti arrivare però in realtà eravamo più di cento a, uh, in una riunione che poi diventava sostanzialmente un'assemblea perché appunto eravamo tantissimi e eh, quindi andava molto bene da questo punto di vista, eh, presente in, diciamo massicciamente anche il nord con la Lombardia, il Veneto, il Trentino, l'Emilia e, e giù fino alle Marche, l'Abruzzo, appunto il Molise che ci ha ospitato e La, la riunione è andata molto bene perché questa campagna, eh, è la campagna contro le devastazioni e il saccheggio dei territori, eh, è parte sostanzialmente ieri, è partita perché abbiamo presentato il sito internet della campagna. e lo vorrei dare così chiunque può andare già a vedere, già ci sono diversi contenuti e Stop devastazioni con la i.wordpress.com eh, com eh, c'è la pagina Facebook, sempre Stop devastazioni, l'account e Twitter, il profilo Twitter, eh, sempre Stop devastazioni e quindi eh, partiamo con questa campagna e che ha eh, più colonne una è quella referendaria come hai detto sulla questione delle trivellazioni voglio ricordare che la campagna eh, so contro le devastazioni non riguarda solo la questione petrolifera degli idrocarburi ma riguarda gli inceneritori riguarderà eh, le grandi opere eh, quindi il cemento che stanno mettendo sul territorio dalla tab alle grandi opere come i gran, grandi gasdotti e gli stoccaggi in Lombardia e non solo eh, chiaramente le bonifiche eh, con gli amici di Napoli e della Campania ma anche dell'Abruzzo che sono da tempo attivi da Puglia che sono sempre attivi sulle bonifiche eh, nei siti inquinati che si vada a Brindisi a Bussi passando per la terra dei fuochi ecco c'è un eh, eh, un'area un di intervento molto vasta su questo come agire questo è l'ambito d'azione diciamo così, chiaramente noi vorremmo riunire in questa campagna non è una nuova rete, ma è una campagna dove i comitati, le associazioni i movimenti che vogliono dare una mano possono eh, aderire alla campagna che comporta tre sostanzialmente eh, attività abbiamo previsto la prima è quella appunto di partecipare con un quesito sulle trivelle eh, nella campagna referendaria sociale che probabilmente partirà eh, in questa primavera eh, insieme con eh, l'ambito del lavoro quindi il il, la, la buona scuola e il job act eh, sul lavoro quindi, quindi c'è un'azione eh, una, un di cucito e col forum dell'acqua sulla questione di privatizzazione dell'acqua quindi c'è un lavoro di cucitura anche con altre realtà per arrivare a, un, a comporre un pacchetto referendario solido contro le politiche neoliberiste in Italia che poi appunto diventano la depredazione per quanto riguarda il, il mare e la terra per la questione petrolifera, la depredazione da parte dei, dei, dei petrolieri. Quindi il, il referendum che abbiamo proposto, il quesito referendario e a trirelle zero vuol dire che se dovesse passare questo quesito, che è molto semplice peraltro eh, non, non si potrebbero fare nuove eh, perforazioni in Italia, né in terra né in mare, dentro alle 12 miglia e fuori le 12 miglia eh, adesso c'è una campagna un referendum proposto alle regioni che ha riguardato però solo all'interno delle 12 miglia eh, e quindi una, una, una cosa un po' parziale dice, rispetto ai veri problemi del mondo degli idrocarburi. Eh, la, la seconda colonna è quella dell'autoformazione. Noi pensiamo che i comitati, i cittadini vogliono anche eh, crescere nella, nella loro lotta eh, quotidiana contro le devastazioni ambientali e quindi preparare insieme una, una settimana di autoformazione verso aprile e maggio e infine e eh, quindi con il contributo di tutti esperti. Eh, anche gli attivisti che magari vanno in altre sedi a raccontare bene che cosa vuol dire magari lottare sull'acqua piuttosto che un sito di bonifica, piuttosto una che cos'è una valutazione di impatto ambientale, come si partecipa eh, alle procedure di valutazione di impatto ambientale, che cos'è una conferenza dei servizi, cose che mh, sembrano lontane ma poi queste grandi opere, queste grandi attività eh, si formano, si arrivano sui territori dove un percorso. Eh, amministrativo che molto spesso è difficile seguire da parte dei comitati, i cittadini devono inseguire questi enti molto spesso lontani come il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente eh, e che però questi progetti non, bisogna fermarli anche così. E la terza colonna della campagna è quella con gli artisti, eh, sempre in primavera chiederemo agli artisti di dedicare un concerto, una mostra, un'attività un eh, artistica, una lettura di poesie eh, al eh, movimento contro le devastazioni e il saccheggio del territorio. Quindi eh, diciamo che eh, eh, si regge su più gambe questa, questa campagna, il percorso è molto lungo, ma con gambe solide, con la grande partecipazione dei cittadini, potremmo arrivare lontano. Bene, ma la, la, la questione è appunto... Mh... Referendaria appunto che eh, hai così eh, annunciato brevemente, trivelle zero perché appunto eh, appunto se arrivato a dire è che c'è un'opzione trivelle zero e una che è quella che attualmente sembra che si sta delineando che invece è più parziale. E da dove nasce diciamo, questa nuova invece campagna di trivellazioni in Italia, visto che, sì, bene o male, ci sono state alcune aree limitate del, del nostro, dei nostri territori che sono state eh, negli anni scorsi devastate da questa. da questa ricerca petrolifera, ma poi si è aperto a quanto pare invece un orizzonte molto più ampio da un anno a questa parte. Ecco, La Genesi anche perché si arriva appunto anche a un, una campagna che si incentra anche su questa questioni. Beh, il tema degli idrocarburi è esploso sostanzialmente eh, da, insomma, sia in Basilicata sia nelle regioni centrali eh, e in Emilia Romagna dopo il terremoto. in Abruzzo con il progetto Ombrina che ha portato ricordo 60.000 persone in piazza a Lanciano eh, lo scorso maggio e mh, la, il problema è che eh, molti Molti, molti luoghi italiani sono colpiti dalle eh, dai permessi di ricerca o dalle concessioni di coltivazione dati in questi negli ultimi decenni in Italia eh, molti pensano che magari il Lazio per esempio non sia oggetto di queste attenzioni dei petrolieri mentre invece in Lazio ci sono sei permessi di ricerca eh, e, e c'era anche una concessione di coltivazione dove c'è stato un piccolo disastro ambient non disastro ma un incidente ambientale importante con un incendio che ha che ha colpito le, le attività di estrazione. Eh, la concessione si chiama Strangola Galli eh, e per dire che il Lazio questa questa cosa non è sentita, ma in realtà Una, una parte consistente è il Lazio, circa il, se ricordo bene, il 10% del territorio è sottoposta a concessione da parte dei petrolieri, eh, in altri territori appunto le Marche è da poco tempo che si lavora contro la deriva petrolifera quando nelle Marche il 22% del territorio marchigiano è sottoposto a concessioni, in Molise il, quasi il 70% del territorio, in Basilicata Eh, quasi tutto il territorio della Basilicata una parte della Campania consistente la Sicilia, la, il mare della Sardegna insomma eh, l'Emilia Romagna e la Lombardia in Lombardia ci sono decine di concessioni petrolifere, un parte anche in Piemonte, in Veneto anche quindi eh, in realtà eh, tutti i mari italiani sono coinvolti tranne forse il Tirreno e gran parte del territorio nazionale in terraferma ora le regioni hanno intrapreso un percorso referendario 10 uh, regioni hanno chiesto il referendum eh, di con 6 quesiti questi 6 quesiti adesso si sono ridotti a una parte di un quesito perché nel frattempo con la legge di stabilità il governo ha uh, accolto tre, uh, tre richieste delle regioni che però erano solo far partecipare di più le regioni al procedimento amministrativo ma senza potere di veto Eh, sostanzialmente le regioni potranno incidere di più nelle scelte, ma non avere la parola finale che l'avrà sempre il Consiglio dei Ministri. E' eh, stata tolta la strategicità introdotta dal governo Renzi con lo sblocco Italia eh, e poco più. Ecco, eh, una, mi dicevi da che cosa è partito, in, in realtà i titoli minerari vengono rilasciati da molti anni. C'è maggiore consapevolezza che gli idrocarburi stanno distruggendo il pianeta e gli effetti anche di inquinamento dove, eh, dove ci sono stati ci sono state le perforazioni, eh, ormai è, è evidente come in Basilicata e quindi c'è stato un, un grosso movimento. Poi però il governo Renzi eh, due anni fa, nel 2014, ha varato lo sblocco Italia, il decreto sblocco Italia perché... Eh, sostanzialmente in Italia stavano diventando sempre più rare le perforazioni mi viene da dire fortunatamente e, in, e contemporaneamente stavano esplodendo i rinnovabili ecco invece il governo Renzi che dice di essere il governo dei giovani de, il governo giovane eh, il governo Renzi invece di scommettere sulle rinnovabili sul, su un'energia che già oggi il 40% dell'elettricità all'Italia che viene da fonti rinnovabili quindi quasi metà dell'energia Quando accendiamo una la lampadina viene da fonte e Invece di puntare su, su questo, il governo Renzi ha, ha scelto il passato e quindi il rilancio delle fonti fossili col decreto Sblocchi Italia. E questo ha provocato una reazione forte del territorio. Renzi ha parlato di quattro comitatini eh, sul momento, sottovalutando la forza sociale che c'era nel paese, la, la, la voglia di difendere il bel, quello che rimane del bel paese. e stata vista come un'offesa per molti territori e quindi sta crescendo in tutta Italia una, una vera e rivolta contro queste trivelle che dovrebbero andare addirittura a toccare le tre cioè posti meravigliosi ehm. veramente con scelte il canale di Sicilia, le, le coste siciliane, ma delle cose veramente il, le aree del barocco siciliano, ehm, quindi eh, c'è stata una vera e propria rivolta che ha portato appunto le regioni a chiedere dei quesiti, questi quesiti erano sei, sono, sono ridotti appunto nel passaggio alla legge stabilità. E adesso ne è rimasto un residuo, di un, quindi di un quesito a metà sostanzialmente, di un quesito quello dentro le 12 miglia perché la legge di stabilità ha reintrodotto fortunatamente il divieto di perforazione nelle 12 miglia ma eh, secondo la Cassazione il quesito che veniva dalle regioni riguardava anche la possibilità di prorogare le concessioni esistenti eh, e quindi adesso domani c'è il passaggio in corte in Corte Costituzionale in Corte Costituzionale sì, per sì. verificare la costituzionalità del quesito residuo, diciamo così, ma anche se lo dovesse far passare sostanzialmente a giugno ci troveremmo a giugno a maggio quando ci decidere il governo, ci troveremo a, a, a votare un quesito eh, che riguarda esclusivamente le eh, attività già in corso all'interno delle 12 miglia Che mano a, mano, uh, no, a, a cui mano a mano non si potrebbe rinnovare il, il, il permesso e quindi sostanzialmente se c'è una concessione periodistica che scade nel 2027 il risultato del referendum lo vedremo nel 2027 eh, oppure nel 2021, alcune anche prima eh, nel 2016, 2017 quindi anche... e qui si andrebbe ad agire all'interno del 12 miglia dovendo sostanzialmente non prorogare le concessioni già esistenti perché il divieto di nuove concessioni già è stato introdotto con la legge di stabilità diciamo che rispetto alla partita idrocarburi stiamo parlando di una cosa seppur importante eh, però diciamo è un passo tutto... in avanti Parti però diciamo partiale. molto pastiale diciamo così, tutta la terraferma rimarrebbe sostanzialmente alla merce dei petrolieri certo. così come tutto il mare oltre le 12 miglia dove fra parentesi si addensano la si, cioè, la con si concentrano la maggior parte delle richieste In dei petrolieri modo. quindi anche perché poi il danno a 12,1 miglio eh, parliamo dell'Adriatico per esempio non è che se c'è uno sversamento a 12,1 miglio rispetto a 11,9 dalla costa non è che c'è una, una differenza degli impatti Va bene, che Augusto, sono se ti fermo però perché siamo oh, abbiamo già sforato eh. di, di quattro minuti ah, e vabbè. no, ti ringrazio perché sei stato chiarissimo e appunto tanto sicuramente ci sentiremo risentiremo nelle, nelle prossime settimane per capire anche come poi procede nella quotidianità questa campagna sulla devastazione del saccheggio e anche eh, l'eventuale e campagna a a tutti. chi ci si se, sente può già subito mettersi in contatto con la campagna attraverso i social eh, stop devastazioni benissimo, grazie ancora a presto Chai. She never know she would a day with I'm tradin' from the mountains For me foot I a your red dot Crocus us back, them stitch up and dick a bitch well up cut Bout a dose a hydrate I, do, so I trade, me shut a got Peppers arrive on honest and some peanuts I met this princess in the market standing by the cull I could see that all she need was a and I comfort Said so she come from upper river gut But she's coming home to my little Hut We just walk a low and try from the young cat. Boy, I miss him, little bobo, you twenty and fit side. mark, keep me juggle pop, try. She never knows she would have there, we die. She just followed for low and tried from the yank. Boy, I miss him, little bubble, you twenty and fit. mark, keep me juggle, pop, try. She never knows she would have we die. She always admire when I glorify the. I was my turban each and every morning, sipping a little water from the spring, I push my cart and dance and sing, oh what a loving, caring woman you are, and what I am thankful for, she never take no money from me. No Juggle pop, try. She never knows she would a day we die. She get polyp of love and die From the young cat boy And he see him bobo You twenty em fits right Round the market we Juggle pop, try. She never knows she would a we die. I'll be there for you No matter what the circumstance Rastafari is the light from a distance Princess Tread And skillful guidance She get polyp of love Ritorniamo in diretta e adesso appunto parliamo di questa situazione disastro ambientale ma che ha delle conseguenze sulla vita di tutti i giorni delle persone di questa città del, degli Stati Uniti, del Michigan e la cosa che a me ha sorpreso particolarmente leggendo il giornale, nel senso ho letto uh, online questo articolo e poi me lo sono ritrovato qui in, in, a Radio Onda Rossa e, e appunto è appunto un articolo della, della stampa e c'è un passaggio che è emblematico rispetto a che cosa ha causato questo disastro non il disastro ambientale ma il disastro direi eh, umano eh, eh, eh, un passaggio emblematico perché potrebbe essere riferito a tante situazioni anche in, in Italia ma anche a quella a quella romana il passaggio di questo articolo che è Gianni Riotta quindi noto editorialista e diciamo così eh, presenziatore di diversi eh, diverse trasmissioni anche in televisione eh, ed è un articolo di denuncia di questo fatto quando poi eh, sappiamo bene che Gianni Riotta che tra l'altro è stato anche direttore del TG1 è eh, diciamo è qualcuno eh, che ha sposato le politiche neoliberiste che causano poi questi disastri comunque dice, per tagliare le spese il governo aveva imposto un commissario e una un'aggiunta che quando i bilanci non quadrano può azzittire il consiglio comunale eletto ecco eh, potrebbe essere riferita anche a Roma, cioè c'è un governo Che ci piaccia o non ci piaccia, eh, il buon Marino, ma ha mandato a casa un sindaco eletto eh, per imporre eh, una gestione commissariale e il nostro caro Tronca ne è eh, il rappresentante, eh, eh, ma non solo, cioè il commissario eh, eh, intende imporre diciamo, delle scelte. Eh, che sono oh, politiche ben, ben precise Aridateci Montalbano <ride> il grande commissario Montalbano ecco eh, e quindi mi sembra che ci sia diciamo così, un paragone abbastanza calzante tra quello che è avvenuto appunto a Flint eh, che è questo, questa città del, del Michigan nel nord eh, del Michigan e quanto è successo eh, qui eh, e sta succedendo purtroppo qui in Italia cioè, le, le situazioni emergenziali commissariali di fatto stanno diventando strutturali e sono diciamo un'alternativa eh, di fatto alla eh, democrazia o a quello che è la democrazia rappresentativa per portare avanti politiche di austerity, di tagli di, eh, di privatizzazioni a Roma c'è un DUP appunto il documento di, di programmazione economica che parla di privatizzazione degli asili nido eh, di privatizzazione delle partecipate, di tagli agli stipendi dei dipendenti comunali eh, parlavamo prima con Giangi anche della privatizzazione dell'istituto delle biblioteche eh, eh, che cosa tanto di diverso di quello che appunto è successo a Flint ma che cosa è successo che eh, ha, ha fatto sì così scattare la penna di Gianni Riotta per scrivere e denunciarlo sulla stampa è successo che dopo anni di miracolo economico in questa città, un po' come Detroit, eh, miracolo economico dovuto prima alle segheria inizio novecento e poi al fatto che era sede di importanti industrie metalmeccaniche, tra cui la General Motor che aveva 70.000 dipendenti in questa in questa cittadina. Beh, con gli anni 70 è arrivata la crisi, piano piano le fabbriche hanno chiuso ed è diventata di fatto una città tra le più povere eh, del eh, degli Stati Uniti e, e, e quindi con poi eh, praticamente un inquinamento che da queste fabbriche si è allargato e è andato a, a, a penetrare e a inquinare le acque del fiume eh, che scorre in questa, in questa città. Ora la gestione commissariale imposta dal governatore repubblicano del, del Michigan Che scelta ha fatto per risparmiare 10 milioni di euro all'anno? Ha deciso di eh, tagliare l'acqua eh, eh, dell'acquedotto e, e allacciarsi direttamente al. al Al, al fiume, il fiume che però purtroppo è uno dei più inquinati eh, d'America e questo ha provocato il fatto che le persone non possano più bere l'acqua, che si debbano approvvigionare dall'acqua in bottiglia nell'articolo si cita addirittura il fatto che la nota cantante attrice Cher ha devoluto 180.000 bottiglie di acqua minerale agli abitanti di eh, Flint e che addirittura i parroci non possano benedire dire i bambini eh, durante il battesimo perché eh, l'acqua è talmente contaminata e con eh, concentrazioni di metalli pesanti talmente elevate che addirittura crea degli eritemi sulla pelle. Il fatto grave è che la, la, tutto ciò ovviamente è accompagnato da una crisi economica spaventosa per cui addirittura si dice che Flint è la città che muore più in fretta negli USA muore socialmente ma evidentemente a causa di questo disastro ambientale muore anche fisicamente perché le persone impoverite dalla crisi che non possono permettersi l'acqua minerale sono costrette a bere l'acqua del rubinetto eh, si ammalano si ammalano di malattie molto molto eh, gravi e, e quindi questa è una situazione appunto creata dal modello neoliberale. che ovviamente negli Stati Uniti da una parte ci raccontano che sta risalendo la china dall'altra invece ci sono zone che sprofondano sempre più nel eh, dimenticatoio e, è arrivata la ribalta anche dei media perché Flint è il paese natale di Michael Moore il noto documentarista di Bullying e Columbine eh, ma anche di il documentario sull'11 settembre e che ha fatto un documentario anche sulla situazione devastante della sua città natale appunto Roger and Me E ecco questo appunto lo, lo volevo portare come esempio perché mi sembra che eh, non sia tanto diverso o meglio non ha caratteri così eh, angosciante e devastante la situazione eh, romana o italiana ma credo che ci stiamo avvicinando a grandi passi a una situazione simile. L'ultima notizia è che appunto sfogliando sempre il qui il, la stampa eh, in redazione eh, leggo che eh, l'acqua Sant'Anna punta agli USA e alla Cina eh, l'acqua Sant'Anna è diventata la più grande azienda imbottigliatrice eh, d'Italia una, era una piccola azienda nata qualche anno fa in provincia di Cuneo con uno stabilimento in provincia di Cuneo è diventata la prima in Italia come imbottigliamento e la terza in Europa e eh, smercia in, eh, appunto in diversi paesi europei, negli Stati Uniti, in Arabia Saudita e adesso ovviamente. È punta ai mercati emergenti eh, eh, della, eh, della Cina. Eh, la cosa impressionante eh, dai dati riportati dall'intervista all'amministratore alla, all delegato mh, della, della Sant'Anna è che eh, imbottigliano un miliardo di bottiglie all'anno con un fatturato di 250 milioni di euro nel 2014, eh, tutto ciò con solo ed esclusivamente 120-150 operai. Quindi eh, con, eh, hanno fatto dice, degli investimenti tecnologici per cui è tutto meccanizzato e questo ovviamente gli permette di... Eh, mh, preparare 350.000 bottiglie all'ora ora tutta la questione diciamo questa è una sorta di piccolo miracolo economico il problema è che tutto ciò ha dei costi ambientali impressionanti perché per quanto eh, viene raccontato ovviamente eh, nel, nell'intervista che è una delle prime aziende che ha creato Una bottiglia integralmente biodegradabile ma immaginiamo che questo miliardo di bottiglie almeno fino ad oggi in gran parte sarà eh, del famoso PET che sappiamo che crea dei danni enormi all'ambiente all ma non solo questo ma anche il eh, trasporto. Oh, eh, è evidente che si trova in provincia di Cuneo eh, qui, essendo diciamo distribuita eh, nei grandi supermercati nei grandi centri commerciali d'Italia e d'Europa eh, in questi posti ci dovrà arrivare e soprattutto in Italia si viaggia sempre su gomma quindi con un grande inquinamento se si deve bere in Sicilia l'acqua di Cuneo eh, diciamo questo ci costerà eh, ci costerà eh, caro Ecco, mh, siamo arrivati a conclusione e questa è un'altra forma ovviamente di mercificazione del, eh, dell'acqua, è molto evidente e ci aggiorniamo noi a circa fra un mese con entropia massima e per la lotta per l'acqua pubblica. Grazie a tutti e tutte. e un saluto da Onda Rossa e eh, 87.9 ricordatevi di eh, sottoscrivere siamo in eh, crisi economica anche noi e eh, quindi È possibile farlo attraverso il sito ondarossa.info con un versamento telematico, altrimenti il conto corrente postale è sempre lo stesso 61 80 40 01, o ancora si può venire a versare il vostro contributo, la vostra sottoscrizione direttamente qui in radio dalle 9 alle 21 tutti i giorni. E ancora si può partecipare alle iniziative, alle presentazioni di scarceranda, concerti, cene e quant'altro, sempre a sostegno della vostra nostra radio. ¡Adiós!